Це ми. Привіт. Ти диви. Виразу її обличчя я не роздивився, та судячи з усього, дівчина посміхалася. Самогонники. Хм. Чого ще тут? Чого не вдома? А ми ж не в Києві живемо. Нема нам куди подітися. Пояснив я. Тим часом Литовченко і Тихий так само підійшли до нас. І тепер ви в мусарні хочете переночувати? Був вже такий шанс. Чого ж тоді? Слухай, а для чого це, ну, нас того, втрутився свиня? А що, краще б я цього не робила? Ти що, те я, ну, короче, дякуємо, чи як там? Ну, не знаю, як там, але їжте на здоров'я, розвела руками дівчина. Залишатися там вам по-любому не можна було, бо ще трохи і цей мешко вас би додавив, а воно нікому не треба І шкода стало, це теж причина Пояснила я тобі? Угу А раз угу, тоді пока Мені час, бо общагу зачинять Там тітка на вахті сьогодні дуже строга ти в гуртожитку живеш? перепитав я. А де ще? Я ж, як і ви, не місцева. Киянин, хлопчики, ще лише прописка? У мене її нема. Я порушниця паспортного режиму. За це мене, як правило, і гребуть. А ви думали, за що? В її запитанні чулася якась хитринка. Слухай, раз таке діло, у тебе перекантуватися можна. Набрався я нахабства. Насправда, такі обставини. Не можна, грубувато, відрізала вона. Я сама там напівлегально лімітної прописки позбавили. Тепер партизаню. Правда, кімната все одно окрема. На нормальній лімітниці повним комплектом живуть а нам куди подітися, а куди ви хотіли. І зрозумівши, що відповіді ми не знаємо, зітхнула. «Добро, пішли прогуляємося до Севастополя, там тачку будемо ловити. Заодно про всі ваші пригоди розкажете. Разом щось придумаємо. До якого, ну як це, до Севастополя? – Ви точно не місцеві, – зітхнула дівчина. Це гастроном великий, недалеко, на Севастопольській площі. Там машину зловити легше. Розговорилися по дорозі загалом. Я один розповідав свиня, більше мовчав, аж дивно. Це не схоже на нього. А заєць той взагалі відстав на кілька кроків і плентався позаду. Та як, сказати, розповідав щось, стримувало... Мене від докладного опису наших злигоднів обмежився тим, що втекли вчора з дому. Чому не так важливо? Куди хотіли податися з Києва, теж не має особливого значення про наші вранішні пригоди. Переказав більше докладно і про гідропарк, і про колю, і про пузатого таксиста. Поки говорив, ми півдороги пройшли. Попереду засвітилися вивізка «Сєвастополь». «Вважайте, що вам пощастило зробила висновок дівчина». «У смислі пощастило, не зрозумів я. Кругом засади. І пощастило, коли б з вашим колею в ще більшу засаду залетіти. Не розумієш?» «Я спробую пояснити. Не дав би вам той ваш коля сьогодні грошей». Тридцять карбованців, я не завжди такі гроші зараз заробляю, а я доросла баба. Скільки ж тобі років? Ти знаєш, що жінок не можна про таке питати? Ні, не знаю. Раз так, тоді прощаю. 18 мені, ой, не сміши, така вже доросла баба. Ну, скажімо, доросліша за кожного з вас. А де ти працюєш, вліз в розмову свиня. Хоча навряд чи він не здогадався про те, до чого додумався я. «А це тобі, хлопчику, ще рано знати. Можна подумати, ми такі вже тупі, що нічого не розуміли, про тебе вирвалося у мене, я відразу пошкодував про це. Та наша рятівниця лише гмикнула. «Ну, раз усе знаєш, так потім своєму другові розкажеш» і відразу поміняла тему. Значить, я собі так ось цю ситуацію розумію. Можете мені повірити, все так би й сталося. Коля ваш до ночі самогон би свій продавав, навіть не сумнівайтеся, продав би. Ви ж самі бачили, пляшка йде приблизно за годину, але підвечері ближче до ночі бухарики більш активно виринають. Так що до дванадцятої ночі, майже до першої, він би свій гонорар скинув, йому що, сидить собі в залі чекання, а бігаєте ви і ризикуєте, між іншим, ви йому серед натовпу.